Грубе пробудження. Прокидаючись, Джезаль всміхався. Вони закінчили з цією божевільною місією, і невдовзі він повернеться до Адва, повернеться до обіймів Арді, теплих і надійних. Подумавши про це, Джезаль закутався в ковдри, а тоді насупився. Десь хтось стукав. Він трішечки розплющив очі. Із протилежного боку кімнати на нього хтось шипів, і він повернув голову. Джизаль побачив обличчя Терези, яке в пітьмі здавалося блідим. Вона люто визирала з-за балдахіну на ліжку. Його накрила жахливою хвилою спогадів про останні кілька тижнів. Терез, звісно, мала достоту такий вигляд, як того дня, коли він із нею одружився, втім тепер ідеальне обличчя його королеви здавалося йому бридким і сповненим ненависті. Королівська опочивальня перетворилася на поле бою. Кордоном, який пильнували з непохитною рішучістю, була невидима лінія від дверей до каміна, і її Джезаль перетинав на свій страх і ризик. Віддалений бік кімнати був Штирійською територією, а саме масивне ліжко найміцнішою цитаделью Терез, оборонні споруди якої, вочевидь, були неприступні. На другу ніч їхнього шлюбу Джезаль, можливо сподіваючись, що першої ночі сталося якесь непорозуміння, пішов у несміливу атаку, та в результаті залишився з роз'юшеним носом. Відтоді він без надії вів довгу і безглузду облогу. Терез була справжньою майстринєю обману. Він спав на підлозі чи якихось меблях, завжди надто малих, або ж де заманеться, аби тільки не з нею. Згодом за сніданком вона сміхалась йому, теревеніла ні про що. Часом тоді, коли знала, що за ними спостерігають, навіть лагідно клала йому руку на долоню. Інколи навіть змушувала Джезаля повірити, що тепер все гаразд, але щойно вони залишалися самі, Відверталася від нього, била його мовчаннями, штрикала його поглядами, сповненими такою потужною й гиди, що його аж нудало. Дами-королеви поводилися з ним майже так само зневажливо щоразу, коли йому випадало нещаснє опинитися посеред їхніх перешиптувань. Одна з них, графиня Шалер, вочевидь найближча подруга його дружини з юних літ, увесь час глипала на нього з убивчою ненавистю. Якось він ненароком забрів у вітальню, де вони всі дванадцять сиділи довкола Терес і бурмотіли щось штирійською. Джезаль відчув себе селянським хлопчиною, що натрапив на шабаш надзвичайно презентабельних відюм, які наспівують якесь темне прокляття. Певно, звернене проти нього. Джезаля змушували почуватися найнікчемнішим, найогиднішим створінням із нині живих. А він же король у власному палаці. Він чомусь постійно боявся, що хтось збагне правду, та якщо хтось із слуг це помітив, то тримав при собі. Джазаль думав, чи не розповісти комусь про це, але кому. Що сказати? «Лорд Камергере, добрий день, моя дружина відмовляється зі мною трахатися. Ваше Преосвященство, радий зустрічі, на мене не дивиться дружина. Верховний судді, як ви? До речі, мене зневажає королева». А понад усе Джазаль боявся розповісти про це Баязові. Він уже доволі чітко попередив мага, щоб той не ліз у його особисті справи. І тепер навряд чи міг повсти до нього по допомогу. Тому Джезаль підігрував цій вигадці, нещасний і спантеличений, і йому з кожним днем удавання давання шлюбного щастя ставало важче зрозуміти, як із цього вибиратися. Попереду було ціле життя, без любові, без друзів, зі спанням на підлозі. «То що?» – процеділа Тереза. «Що-що?» Грикнув він у відповідь. Двері! Тут неначе за командою у двері люто загрюкали, і вони затарохкотіли ободвірок. І Сталіна ніколи не приїздить нічого доброго. прошепотів собі під носа Джизель, відкинувши ковдри і сяк так підвівшись із килами, а тоді гнівно пройшов в кімнату і повернув ключ у замку. У коридорі за порогом стояв горст, у бовних обладунках і з оголеним мечем. В одній руці він тримав ліхтар, який відкидав різке світло на один бік його важкого, стривоженого обличчя. Із коридору долунали лункі кроки, спантеличені крики, десь там ми гутіли лампи. Джизель нахмурився, несподівано прокинувшись остаточно. Йому це все не подобалося. «Ваша величність", промовив Горст, – «що в бісах відбувається?» «Гурки вдерлися до Мідерланду!» Ферро різко розплющила очі. Підскочила з лави, широко розставивши ноги в бойовій стійці і міцно затиснувши в одній руці відірвану від столу ніжку. Лайнулася собі під носа. Вона заснула, а коли вона засинається, нічим добрим не закінчується. Однак у кімнаті нікого не було. Довкола було темно і тихо. Не видно ні каліки, ні його слух у чорних масках. Не видно вбраних в обладунки вартових, які спостерігали за нею, примруживши очі, щоразу, коли вона входила в кахляні коридори цього проклятого місця. Лише вузенький промінчик світла з-під оздоблених панелями дверей, що вели до кімнат Баяза. Він та ще тиха бурмотіння голосів. Феро насупилося, і, нишком підійшовши ближче, безшумно стало на коліна під замковою шпариною. «Де вони висадилися?» – Баязів голос, приглушений деревиною. «Перші їхні човни пристали до берега в сірих сутінках на порожньому узбережжі південно-західного кінця Мидерланду, біля Кельна. Юлвей. Ферро задзвеніло у вухах від захвату. Дихання у неї в ніздрях стало швидким і холодним. Ви підготовлені? бояз перхнув. Навряд чи можна бути менш підготовленим. Я не очікував, що Калул почне діяти так швидко чи так раптово. Вони висадилися вночі, так, без попередження. Лорд Брок не бачив їхнього наближення. Підозрюю, що він аж надто добре їх розглядив і тепло зустрів їх із попередньою домовленістю. Поза сумнівам, йому пообіцяли віддати трон Союзу, коли гурки покінчать з будь-яким опором і повісять твого бастарда на воротах Гріонта. Він буде королем, звісно ж, під могутньою рукою Утмана Улдошта. Зрада. Нічим не особлива. Таких, як ми, вона навряд чи має шокувати. Так, Брети? Ми, гадаю, бачили і дещо гірше, а може і чинили дещо гірше. Деякі речі робити необхідно. Ферро почув як Йолвей зітхнув. Ніколи цього не заперечував. Скільки гурків? Вони ніколи не приходять по одному чи двоє. Наразі, мабуть, легіонів із п'ять, але це лише авангард. У дорозі набагато більше. Тисячі. На війну йде весь південь. і із ними? Навіщо? Він залишається в Сарканті у своїх сонячних садах на гірських терасах і чекає на звістку про твоє знищення. Веде їх мамун. Плід пустелі, тричі благословенний і тричі «Я знаю, як себе називає цей нахабний черв». Хай як він себе називає, він набрав сили до того ж із ним сто слів. Вони тут заради тебе, брате. Вони прийшли. Якби я був тобою, і втік би. Втік би на холодну північ, поки ще є час. А що далі? Хіба вони не підуть за мною? Мені що, втекти на край світу? Я нещодавно був там. І привабливого в цьому мало. У мене ще зосталося кілька карт, якими можна зіграти. Довга тиша. Ти знайшов сім'я? Ні. Знову тиша. Я не шкодую. Гратися з цими силами, якщо не порушити, то обійти перший закон. Коли ту штуку застосували востаннє, вона зруйнувала Аукус і не зруйнувала весь світ. Хай краще лежить похована. Навіть якщо з нею буде похована наша надія, зараз під загрозою дещо більше, ніж мої чи твої надії. Ферро, були до сраки боязові надії. Та й Юлвейві теж, якщо вже на те пішло. Вони обидва її обманули. Вона досхочо наїлась їхніх побрехенюк, їхніх таємниць, їхніх обіцянок. Надто вже довго вона не робила нічого, тільки розмовляла, чекала і знову розмовляла. Ферро підвелася, задерла ногу і видала бойовий клич. П'яткою влучила по замку і зірвала його за двірка. Двері задрижали і відчинилися. Двоє стариганів сиділи за столом неподалік. На їхнє обличчя й бліде падало світло єдиної лампи. У затіненому віддаленому кутку сиділа ще одна постать. Кей, мовчазний і занурений у пітьму. «А ти не могла постукати?» – запитав Баяс. На темній шкірі Юлбея вигнулась яскрава усмішка. «Ферро, приємно бачити, що ти досі...» «Коли прийдуть гурки?» Його усмішка померкла, і він протяжно зітхнув. «Я бачу, ти не навчилася терпіння». «Навчилася, а тоді воно вичерпалося. Коли прийдуть гурки?» «Скоро! Їхні розвідники вже йдуть землею Міддерланду, беруть села та облягають фортеці, щоб країна була безпечною для всіх інших, хто прийде за ними». «Хтось має їх зупинити?» – пробурмотіла Феро, вб'явшись нігтями в долоні. я звідкинувся на спинку крісла. На його змушкуватому обличчі зібралися тіні. «З язика зняла. Тобі почало таланити, так, Феро? Я обіцяв тобі помсту, а тепер вона падає тобі на коліна, зріла і кривава». Армія утмана висадилася, тисячі гурків, готових до війни. Можливо, що найбільше за два тижні вони опиняться під воротами міста. Два тижні. прошепотіла Феро. Проте я не сумніваюся, що вояки Союзу підуть на зустріч з ними раніше. Якщо ти не можеш чекати, я міг би знайти тобі місце серед них. Вона вже не чекалася. Тисячі гурків готових до війни. Один кутик рота феру піднявся в усмішці, а відтак ця усмішка росла і росла, аж доки їй не заболіли щоки.